Hejson, vi har plötsligt öppnat en i Kina-Lösterland, i Kina-Lösterland, i Centrum, vi har cyklingkolle, cyklingles, cyklingkast och möttel, vi har också cykling med sås, vi har eh, sushi, vi har sushi också, vi har också en mycket bra bufflé, så kom in till våran, kom in till Ling Ling! <laughs> så tack så mycket, klam in till oss Och ling Ling, ling, ling till oss också 19 flämti flutti